At-Tur Dağ surəsi bismillahir Mərhəmətli rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. V-Tur And olsun dağa. Ləkitab-i mestur And olsun yazılmış kitaba. Fi raqqin mansur nazik dəri üzərində olan kitaba Vel-beytil-ma'mur və And olsun beytil And olsun yüksək tavana And olsun alovlanan dənizə İn azab rabbikal-vaki'a Rabbinin əzabı hökmən vaqe olacaqdır ma lehu heç nə onun qarşısını ala bilməz yaumatamurussama'u o gün göy şiddətlə sarsılacaq wa taseeru aljibalu sayra dağlar da hərəkətə gələcəkdir fa waylul yawmid lilmukaddirin O gün vay halına haqqı yalan sayanların. Elladīnahum <gülüyor> O kəslər ki, yalan bataqlığında əylənirlər. Yawma <gülüyor> yad'ūn ilā O gün onlar amansızcasına sürüdülərək Cəhənnəm oduna atılacaqlar. Bu Onlara deyiləcək: Bu, sizin yalan saydığınız Cəhənnəm odudur. Bu Bəlkə bu da sehirdir. Siz görmürsünüz. İsləvhə fəsbiru əvlə təsbiru səvəun ələykum, innəmə tüczəvnə mə kuntum tə'məlun. Yanın orada, dözsəniz də, dözməsəniz də sizin üçün eynidir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin cəzası verilir. İnnel muttaqina cennetun ve alim ki, müttəqilər cənnət bağlarında və nemət içində yaşayacaqlar. Taqinə bimə atahum rabbuhum və vəqahum rabbuhum azabəl cehîm. Rəbbinin onlara bəxş etdiyinə sevinəcəklər. Rəbbi onları cehannam əzabından xilas etmişdir. Qulū vəşrabū hənī'an Onlara deyiləcək. Xeyirxah əməllərinizin əvəzi olaraq nuş canlıqla yeyin, için. Muttaqi'na 'alā sururin Onlar səfrlərlə salınmış mütəkkələrə bir səhlənəcəklər. Biz onları iri qara gözlü hurilərlə evləndirəcəyik. Valladīna āmanū wattabaʿat-hum durriyatuhum bi-īmānin alḥaqnā. Wattabaʿat-hum durriyatuhum وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلْ اُمْرِئِنْ بِمَا كَسَدَ رَهِينَ Möminlərin imanda onların arxasınca gedən nəsillərini də cənnətdə özlərinə qoğuşduracaq. Onların əməllərindən heç bir şey əskiltməyəcəyik. Hər kəs qazandığının giroğudur. وامددناهم بفاتحة ولحم مما يشتهون انlara istedikleri meyveden ve etden bol bol verəcəyik. Yatanazun fiha ka'san la naghum Onlar orada bir-birinə şərab dolu badə uzadacaqlar. Bu şərəf onları nə boşboğazlığa, nə də günaha təhrik edər. Onların ətrafında xidmətlərinə verilmiş, qorunub saxlanılan mirvari kimi yeni yetmə oğlanlar dolanacaqlar. Və aqbal ba'duhum ala ba'diy Onlar bir-birinə üz tutub soruşacaqlar. Qalun <gülüyor> inna <gülüyor> kunna qablu fi ehlina mushfiqin Onlar deyəcəklər. Biz əvvəllər ailəmiz içində olarkən Allah'tan qorxurduq. Təmanna Allahu alayna Allah da bizə mərhəmmət göstərdi və bizi qızmar, yel əzabından qorudu. Innana min qabl Biz əvvəllər ona dua edirdik. Həqiqətən o yaxşılıq edəndir rəhəmlidir tədəkir fəmən tə binəmatirabbik onlara xatırlat sən öz rəbbinin neməti sayəsində nə kəhinsən nə də dəli əm yəqulun şəirun nə rəbsu bi rıbəlmənun Yoxsa onlar, o bir şairdir, biz onun ölümünü gözləyirik deyiller. Qul tərabbasu fəinni məkum minəl muterabbisən Peki, gözləyin, məndə sizinlə birlikdə gözləyənlərdən am. Em teəmuruhum ehləmuhum bihəzə em hum qavmun təğun Yoxsa onların ağılları bunu onlara əmr edir. Yaxud onlar azğın adamlardır. Əm yəqülünə teqəvvə ləhû bəl lə Yoxsa onlar bunu özündən uydurdun deyirlər. Xeyr, onlar iman getirmirlər. əl <gülüyor> bi hədītim mithlihiyin. Eğer doğru Söyləyirlərsə Qoy ona bənzər bir Kəlam gətirsinlər Əm xuliqu min Qayri şeyin Əm hum al Bəlkə onlar Öz-özünə yaranıblar Yaxud onlar Yaradanlardır Əm xaləqu səməvəti Vəl-ərdə bəllə Yüqinun Yoxsa onlar göyləri və yeri yaradıblar? Xeyr. Onlar qətiyyən inanmırlar. Əmʿaduhum khazā'in rabbik amhumul musayṭirun Yoxsa sənin Rəbbinin xəzinələri onlardadır? Yaxud onlar hökm sahibi idilər.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 Yoxsa qızlar onun, oğlanlar isə sizindir? Əm tesələhum əcrən <gülüyor> fəhum Yoxsa sən onlardan bir mükafat istəyirsən ve onlar da borculuk aldıklarına göre ağır yük altındadılar. Əm yədəhumul <gülüyor> geyb fəhum yektubun. Yoxsa onlar qeybi bilir ve onu yazırlar? Əm yuridun keida felledin keferuhumul makidun Yoxsa bir hiylə qurmaq istəyirlər. Amma kafirlər özləri o hiylənin qurbanı olacaqlar. Əm lahum ilahun qeyrulllah Subhanallahi amma yushrikun Yoxsa onların Allahdan başqa bir məbudu var. Allah onların qoştuqları şəriklərdən uzaqdır. Ve yerun kis famm minas samai Əgər onlar göy parçalarının düşdüyünü görsələr, bulut topasıdır deyərlər. Fədarhüm hətə yulaqū yəumahuməlləzī fīhi yusəqūn Sən onları sarsılacaqları günə qovuşana qədər tərk et Yəumə lā yuğnī O gün hilələri onlara heç bir fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcəkdir. və innə lilləzîna Həqiqətən zalımlar üçün bundan başqa əzab da hazırlanmışdır. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Vasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wa sabbih bi hamdi rabbika Sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et. Həqiqətən sən bizim gözlərimiz önündəsən. Yuxudan qalxdıqda Rəbbini həmdilə zikr et. وَمِنَ الْلَيْلِ فَسَبِّحْ وَاِدْبَارَ النُّجُومِ Gecənin bir vaxtında, bir də ulduzlar batandan sonra, onun şəninə təriflərdir.